وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwati fillah Rahimani warahimakumullah Hadirin kaum muslimin Semoga Allah Jalla wa'ala selalu melimpahkan menganugerahkan kepada kita rahmatnya Bimbingan dan tawfitnya untuk kita Bisa istiqamah Di atas jalan Allah Dalam menjalankan agama Allah Jalla wa'ala Dan Sampai akhir hayat kita mengembuskan nafas yang terakhir dalam keadaan iman, dalam keadaan bertawhid, dalam keadaan kita berpegang dengan sunnah Nabi Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang kita selalu harapkan dan kita minta kepada Allah Jalalawala. Maka pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Jalla wa'ala Untuk kita bisa melangkahkan kaki dari rumah kita Sampai di masjid ini Semata-mata dalam memenuhi panggilan salat Memenuhi panggilan Allah Jalla wa'ala Dan kemudian kita melanjutkan Talabul ilmi. Dalam waktu yang relatif singkat, bayi nulma kembali isa. Semoga duduknya kita mendengarkan, membahas, mengkaji dari ayat-ayat Allah, hadit-hadit Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi catatan amal Saleh di sisinya. Amin. Rabbal Alamin Pembahasan kita masih pada hadit. Atau sebelumnya ini pada bab ke-27 Masih dua hadith yang tersisa Dari bab tersebut Bab itu adalah terkait dengan Ta'zim Hormatil Muslimin Menjunjung tinggi kehormatan kaum muslimin Kita telah memasuki pada hadith yang ke-17 Dengan urutan Hadith pada bab tersebut Sehingga Urutannya jika diurutkan Dari bab yang pertama Adalah hadith ke-238 Riwayat hadith itu Dari sahabah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Anna Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aqal, حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعياجة المريض واتباع الجنائس وإجابة الدعوة وتشميت العاطس متفق عليه Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahawa hak Muslim dengan Muslim yang lainnya ada lima perkara berdasarkan dari hadit ini beliau sebutkan yang pertama adalah rajud salam menjawab salam. Maka telah disebutkan pada kajian yang terakhir Bahawa disyariatkannya Disunnahkannya untuk membacakan salam Memulai salam Dan kemudian disambut dengan menjawabnya Hukum memulai salam adalah sunnah Mu'akkadah Artinya sunnah yang dikuatkan Yang hampir mendekati Wajib hukumnya Dan kemudian menjawabnya Adalah Hukumnya wajib Wajib ain Wajib yang mengharuskan bagi yang dituju secara individu Jika seseorang memberikan salam kepada saudaranya Sendirian Maka saudaranya tadi Wajib a'in Untuk menjawabnya Sementara menjadi Hukumnya fardu kifayah Jika yang dituju adalah Jamaah Artinya banyak orang Seorang memberikan salam kepada banyak Dari kaum muslimin Kemudian ketika salam itu sudah dijawab Oleh salah seorang saja dari mereka Maka sudah mewakili yang lainnya Nah ini hukum untuk menjawab salam Dua bagian fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain jika yang dituju adalah individu dan menjadi fardu kifayah jika yang dituju adalah banyak orang. 6 Maka tentu dari hadis tersebut telah disebutkan menjawab salam. Berarti tentunya ada yang memulai salam, sehingga dengan memulainya tadi adalah dia telah mengajak saudaranya untuk mengamalkan kebaikan, menghidupkan sunnah Rasulullah saw. 6. Dalil dari itu adalah hadits juga melalui Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ala pala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannah hatta tu'minu Kalian tidak akan masuk ke dalam jannah sampai kalian beriman Wa la tu'minu hatta tahabbu Dan kalian tidaklah bisa beriman Sampai kalian bisa saling mencintai sesama kaum Muslimin. Awalah adulukum ala Shayin. Maukah aku tunjukkan kepada kalian kata Nabi saw tentang sesuatu? Idah faal tumuho tahabat Jika kalian lakukan itu, niscaya kalian akan saling mencintai maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam aksyussalam bainakum tebarkan salam diantara kalian hadit ini adalah hadit yang sahih diriwatkan oleh imam muslim maka sebagai upaya untuk menumbuhkan kecintaan satu dengan lainnya adalah menebarkan salam Sehingga ketika dia mendahului untuk memberikan salam Maka dia telah mengamalkan hadit ini Maka demikian pula dia telah mengamalkan salah satu sunnah dari sunnah Rasulullah SAW Sehingga siapa yang diberikan kebaikan Maka sudah pantasnya dia menjawabnya atau membalasnya dengan kebaikan pula Enam Dan salam diberikan kepada orang yang kita kenal Ataupun orang yang tidak kita kenal sekalipun Yang dengan itu Yang tadinya tidak mengenal kemudian jadi kenal Yang tadinya tidak kenal kemudian karena disebutkan Disampaikan salam kepadanya Maka tumbuh kecintaan Nah Dia tidak kenal saya Kenapa dia memberikan salam kepada saya Berarti dia perhatian kepada saya Maka akan tumbuh selangkah demi selangkah kecintaan kepada saudaranya. Diriwetkan dari Sahabah Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu taala anhu Anna Rajulan. Sa'ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Sahabah Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As. Kalau tadi sebelumnya dari riwayat dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diriwatkan oleh Imam Muslim maka kita dapatkan tambahan berikutnya ya hadis dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhumā anna rajulan adanya seseorang saala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ayul islami khair Islam yang bagaimanakah Yang terbaik Dijab oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tutaimu Tuham Engkau memberi makan Pada saudaramu Wa taqra' as-salam Dan kau bacakan salam Sampaikan salam Ala man arafta Wa man lam ta'rif terhadap seseorang yang kalian telah kenal dan juga terhadap seseorang yang tidak kalian kenal sekalipun. 6. Hadisnya adalah muttafaqun alaihi. Maka di sini kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menebarkan salam. 6. Sekali lagi akan mengantarkan menjadi sebab kecintaan. Bagaimana seharusnya cara atau sifat dari salam berdasarkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padanya hadis Abu Hurairah lagi radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. kata Nabi Lamma khalaqallahu Adama alaihis salam Ketika Allah Jalla wa'ala Ala telah ciptakan Adam alaihis Allah perintahkan kepada Adam izhab fasallim ala ulaik Pergilah temui dan berikan salam kepada mereka Siapakah mereka tadi adalah sekelompok dari kalangan para malaikat Allah Pastami mayyuhayunak maka dengarkan apa yang mereka sampaikan kepadamu. Fa inna tahiyatuk watahiyatudurriyadik karena sesungguhnya apa yang disampaikan kepadamu bentuk penghormatan tadi adalah diperuntukkan untukmu dan sebagai bentuk tahiyat atau penghormatan juga yang diikuti atau dilakukan oleh keturunanmu faqala maka ada menyampaikan assalamualaikum faqalu maka para malaikat menjawab wa alaikumussalam wa assalamu alayka wa rahmatullah salam atasmu dan demikian pula rahmatnya Allah Maka mereka para malaikat tadi menambahkan jawaban salam Nabi Adam AS dengan tambahan Wa rahmatullah Hadithnya mutfakun alaihi Kemudian dari sisi fadilah Tahapan-tahapan dari ucapan salam masing-masing memiliki nilai yang saling berpautan Padanya hadith Imran ibni Hussein radhiyallahu taala anhu dari Imran ibni Hussein radhiyallahu taala anhu menyatakan Jaa rojulun ila Rasulillah Ila Nabi saw telah datang seseorang kepada Nabi saw maka orang tadi menyatakan Assalamu alaikum, faradz alaihi thumma jals Maka dijawablah kepadanya dan kemudian beliau orang tadi duduk. Bacaan Nabiulloh Sallallahu Alaihi Wasallam asfurun. Maka jawapan yang seperti itu adalah mendapatkan nilai sepuluh kebaikan. Semajah akhir, kemudian datang orang yang lainnya lagi menyatakan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullah. Barat dia alaihi fajalas, maka dijawabnya dengan tambahan warahmatullah. Maka Nabi saw. menyatakan ishrun baginya 20 pahala, 20 kebaikan. Semajah akhar kemudian datangi orang yang lain, orang yang ketiga dengan menyatakan asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka Nabi saw. menyatakan thalatun. 30 kebaikan baginya. Hadits ini dihasankan dan dikuatkan oleh Al Hafidz Ibnul Qajar Al Asqalani dalam kitab Fathul Barinya. Ehwadhi fil Allahar Rahimani warahimakumullah. Enam, ini hukum asal dari salam. Maka memulai salam adalah sunnah muakkadah. Kata Syekh Ibn Thaimeen rahimahullah. Maka jika tidak ada sebab, maka haram hukumnya untuk tidak menjawabnya. Menunjukkan kalau di sana ada sebab, maka boleh untuk mendiamkannya. Artinya tidak menjawab salam karena suatu sebab. Hal itu dibolehkan berdasarkan dari riwayat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama tidak lebih dari tiga hari yang tujuannya adalah dalam rangka untuk menghajar. Hajar bukan berarti menghajar atau memukuli, tapi dalam bahasa Arab al-hajru, h. Ha jim dan kemudian ra adalah maknanya meninggalkannya sebagaimana kata hijrah adalah meninggalkan negeri kafir menuju negeri kaum muslimin maka dia niatkan dengan maksud tidak menjawab salam saudaranya dengan suatu tujuan baik dengan suatu maksud maslahah yang dilihat dengan cara demikian akan mengandung kebaikan terhadap saudaranya. 6. Dalam rangka untuk menghajar, menghajar artinya memboikot. 6. Dengan tujuan yang baik. Dan itu diamalkan dan pernah berlangsung pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adanya tiga sahaba yang dihajar, diboikot oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian turun satu ayat. Yang ayat itu di dalam surat At-Taubah ayat ke-113. Naam. Antum bisa lihat tentang ayat itu penafsirannya dalam surat At-Taubah ayat ke-118 Bukan 113 melainkan ayat 118 Allah Jalla wa menyatakan wa al-thalathati alladhina khulifu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 Walaulathatiladina kullifu dan terhadap tiga orang sahabah yang mereka itu kullifu ditangguhkan penerimaan taubatnya hatta idaqat alaihimulardubimaroqobat sehingga jadilah bumi itu yang tadinya luas menjadi sempit dirasakan pada mereka. Namanya di bumi itu yang layaknya luas menjadi sempit buat mereka, karena mereka tidaklah bisa sebebas yang sebelumnya. Wabahat alaihim amfu dan terasa sempit jiwa-jiwa mereka. 6. Wadonu Allal maljaminallahi illa ilai. Dan mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat berlindung dari adab Allah kecuali hanya kepadanya kepada Allah Jalla wa'ala. Thumma taba alaihim liyatubu. Kemudian Allah Jalla wa'ala menerima taubat mereka untuk mereka bertaubat. Innallaha huwa tawabur rahim. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala itu maha penerima taubat lagi maha penyayang. Siapa tiga sahabat tersebut Disebutkan dalam tefsir Mereka adalah Yang pertama Kaab Ibn Malik Kaab Ibn Malik Kemudian yang kedua Murarah Murarah bin Rabi'ah Al-Amiri Dan yang ketiga adalah Hilal ibnu Umayyah al-Waqifi, Kaab ibnu Malik Murarah bin Rabi'ah al-Amiri, Hilal ibnu Umayyah al-Waqifi yang ketiga-tiganya adalah, adalah dari kalangan Ansor. 6. Nah. Kenapa mereka sampai diboikot oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lainnya? Hanya karena satu sebab karena mereka tidak tidak ikut serta di dalam perang Tabuk. 6 nah, Sampai-sampai disebutkan oleh Ka'ab bin Malik sendiri dalam riwayat Muslim Lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghaswatin ghazaha qat illa fi ghazwati Tabuk Aku tidak pernah untuk tidak ikut serta dalam suatu peperangan peperangan yang dilaksanakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali dalam perang Tabuk saja ia ya, berarti aku selalu ikut serta peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kecuali aku tidak ikut dalam perang Tabuk. Sebutkan dalam riwayat dengan suatu alasan. Bahawa Ka'ab ibn Malik sedang menunggu panen dari tanamannya. Nanti saja saya berangkat menyusul karena saya masih menunggu panen kalau saya tinggal nanti akan rusak dan sebagainya. 6. Nah, yang kemudian dengan itu menjadi sebab Diboykot oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam nah, 6. Padahal Ka'ab bin Malik juga tidak ikut serta di dalam perang Badar. Kata beliau, "Ghairu anni qad tahallaktu fi ghazwati badar. Walam yu'atib aha jantakal anhu. Kecuali aku tidak ikut serta dalam perang Badar, di mana dalam perang Badar tidaklah Di Asingkan oleh Rasulullah saw bagi yang tidak mengikutinya. Adapun selain peperangan itu, Kaab ibnu Malik selalu mengikuti peperangan bersama Rasulullah saw kecuali dalam perang Tabuk saja nam sehingga sepulang Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk Rasul tidak berbicara dengannya bahkan ketika Ka'ab bin Malik mendekati Rasul berusaha sholat di samping Rasul Rasul berusaha memalingkan mukanya didiamkan diboikot bagaimana rasanya seperti yang disebutkan ayat Hatta idha dhaqat alihimul ardu bima rohubat. Bumi yang tadinya sesungguhnya luas menjadi sempit. Karena diperlakukan seperti itu. Nah, sebagai bentuk maslahat buat dia. Agar dia mau kembali. Agar dia mau mawas diri. Apa sebab dia diperlakukan seperti itu. Tapi Kak Abi Malik dan bersama. Dua orang yang lainnya Para sahabat tadi bersabar Pasti insya Allah Allah akan memberikan jalan keluarnya Bersabar, bersabar Di boykot oleh Rasul Tidak kurang dari 40 hari lamanya Sampai diutus Seorang sahabat Untuk ketemu Ka'ab ibn Malik Agar dia menjauhi istrinya Tidak menggaulinya Ka'ab pun menta'atih bila perlu apakah saya perlu mencarikannya? kata Ka'ab. Kalau memang itu perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat yang itu tadi menyatakan aku tidak mendapatkan perintah lain kecuali hanya itu. Maka lengkaplah 50 hari lamanya Rasul memboikot 3 orang sahabat tersebut sampai kemudian turun ayat dalam surat At-Taubah tadi dan dikatakan bahwa kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah kita tidak mengenal adanya seorang sahabat yang dipuji oleh nas seperti pujian yang diberikan kepada tiga orang sahabat tersebut. Naam dengan turunnya ayat tadi maka Bergembira para sahabat Tiga sahabat tadi Dan disambut Gembira dengan serta merta oleh Rasulullah SAW sendiri Dan tentunya Demikian pula para sahabat yang lainnya Kembali mereka Menganggap Kembali mereka Untuk Seperti semula adanya Dengan tiga sahabat tersebut Berdasarkan dari Ayat yang Allah turunkan kepada mereka Maka kisah tentang masalah ini Bisa dibaca pada Kitab Riyadus Salihin Yang sedang kita bahas Tepatnya pada hadit yang ke-21 Antum bisa baca riwayat itu Sebagai tugas Antum di rumah Untuk membaca Mentelaah hadit ke-21 Pada bab tentang taubat Kisahnya tiga orang sahabat tersebut yang diboykot oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yang kemudian sampai turunnya ayat Dan mereka mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan bisa dikatakan hadit itu adalah hadit yang terpanjang dari kitab Riyadus Salihin Bahkan mungkin bisa dikatakan terpanjang dari seluruh hadit-hadit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam InsyaAllah hadit itu sudah dibahas pada waktunya sekian tahun yang lalu Pada hadir ke-21 Maka itu kaitannya dengan surat Af Taubah ayat ke-118 Kembali kepada Pembahasan bahawa Demikianlah Tidak diberikannya salam Karena suatu masalah Dan diberikan batas Tidaklah lebih dari 3 hari Enam. Di akhir dari itu semua Kata Syekh Ibn Taimin Rahimahullah Bahawa mendiamkan orang lain Dari saudaranya kaum muslimin Jika bisa membawa manfaat Atau mengurangi kemaksiatan Atau menjadi sebabnya taubatnya Maka itu dianjurkan baik bersifat wajib maupun bersifat sunnah sedangkan jika mendiamkannya tidak membawa manfaat tapi justru bertambah parah dan benci enam kepada orang yang baik maka janganlah kamu mendiamkannya kepada seorang muslim walaupun dia berbuat maksiat sebesar apapun dia tetap disebut seorang mukmin, tetapi Imannya berkurang Dia tetap sebagai seorang mu'min Tetapi imannya adalah berkurang Mu'min fasik Dia mu'min tetapi fasik nah. Demikian Terkait dengan menjawab salam Sebagai hak muslim satu dengan muslim yang lainnya Dari perkara yang pertama Kemudian dalam hadis tersebut Rasulullah s.a.w. menyebutkan perkara yang kedua Wa iyadatul marid Menjenguk orang yang sakit Digunakan dengan bahasa iyadat Menjenguk saudaranya yang sedang sakit Maka diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk mendoakan saudaranya Agar dia segera diberikan kesembuhan Yang dituntunkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Ucapkan kepada saudaramu yang sakit La ba'as Naam Tahurun InsyaAllah La ba'as Tidak apa-apa dengan apa yang kamu dapati Apa yang kamu alami Apa yang ditakdirkan Allah kepadamu La ba'as Terimalah dengan keridoan La ba'asah tohurun insyaAllah Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kesembuhan kepadamu Dalam riwayat lain syafaqallah Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kesembuhan kepadamu La ba'asah tohurun insyaAllah Maka hukumnya menjenguk orang yang sakit adalah Fardu Kibayah Fardu Kibayah Artinya Jika salah seorang dari Kaum muslimin Atau saudaranya telah menjenguknya Maka Kata beliau Asyikh As Ibn ta'imin Rahimahullah Sudahlah cukup 6 nah. Kemudian bisa berpindah kepada hukum yang wajib jika yang sakit itu adalah memiliki hubungan karib kerabat Dengan maksud dan tujuan adalah dalam rangka untuk menyambung hubungan silaturrahim Sehingga dengan menjenguknya tadi menjadi pardu'ain Semoga dengan jalan itu menjadi sebab untuk terjalinnya kembali hubungan silaturrahim Yang tadinya terputus yang tadinya tidak terpikirkan tentang saudara dekatnya sendiri tiba-tiba kemudian terdengar saudaranya sedang sakit 6. Nah, maka terhentak pada hatinya untuk berusaha menjenguknya. maka bisa kepada peringkat hukumnya adalah wajib 6. Nah, padanya beberapa etika yang diajarkan oleh para ulama' Untuk menjenguk orang sakit Di antara yang disebutkan oleh para ulama Rahimahumullah Adalah jangan terlalu banyak berbicara dengan orang yang sakit Enam Kalau dilihat dari Memang secara kebiasaan Orang sakit itu tidak suka berbicara Nah, dia merasakan letih Dia merasakan sakitnya Sehingga menjadi sebab malas untuk berbicara Kecuali jika dilihat kondisinya Bahawa dengan diajak bicara Semakin semakin senang, semakin gembira Semakin terhibur Maka tidak masalah Maka tergantung kondisinya nah. Demikian pula janganlah tanya tentang keadaannya atau yang lainnya jika kemudian itu Membuat dia gelisah Atau membuat dia susah nah, Ini diantara adab-adab kepada mereka Maka Tidak menjadi suatu Kemutlakan untuk tidak banyak berbicara Melainkan adalah tergantung kondisi Dari yang sakit yang kedua adalah Janganlah terlalu lama duduk Di sampingnya nah. Karena mungkin dia punya kepentingan Terkait dengan keluarganya Terkait dengan dirinya sendiri Sehingga tidak senang Kalau ada orang berlama-lama Untuk duduk di sisinya nah. Maka Anda tahu diri uh, Sebatas mana kita bisa Membatasi waktu kita Ketika kita untuk menjenguk Saudara kita yang sedang sakit Termasuk bertamu Nah Maka lihat kondisinya Kepada yang didatangi Jika ternyata dia merasa nyaman Dan malah senang dengan Didatangi Duduk berlama maka tidak mengapa Tapi jika Sahibul bait pemilik rumah tadi Tidak merasa nyaman Atau ada kepentingan lain Maka demikian pula tamu untuk memahaminya Nah demikian pula Terhadap orang yang sakit Untuk mengerti dan tahu diri uh, ke, Tentang kondisinya Berbeda ketika Sebaliknya justru ditemani Dengan berlama-lama tadi semakin senang Dia tidak sendirian Apalagi kemudian Ada yang menjaganya di waktu malam dan sebagainya Diperlukan di saat-saat yang dibutuhkan Maka kembali lagi kepada kondisi yang sakit Yang ketiga bahwa para ulama menyebutkan Jangan mengunjungi orang sakit pada waktu istirahat saat-saat istirahat dan tidur nah. Maka mungkin peraturan yang diberlakukan di rumah sakit Tentunya Meninjau dari sisi maslahah. Nah, waktu berkunjung adalah sore hari, kemudian dibatasi sampai jam sekian dan jam sekian supaya orang sakit tadi bisa banyak waktu untuk beristirahat. Maka apa yang disebutkan para ulama kembali kepada kondisi yang sakit Kemudian diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang berobat. Di mana hukumnya adalah boleh untuk berobat bahkan sunnah jika membawa manfaat dan perkiraannya akan dapat menyembuhkan. Sebagaimana hadis yang disebutkan alai Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ma anzalallahu min da'in illa anzalalahu shifaa Allah jalla wa ala tidak akan turunkan suatu penyakit kecuali Allah turunkan padanya obatnya penawarnya Naam sehingga Diperintahkan bagi kita untuk berobat dan itu tidak menafikan dari tawakal kepada Allah. Nanti tidak mengurangi atau menafikan dari makna tawakal yang sesungguhnya. Sebagaimana ketika seseorang merasakan lapar, merasakan haus, dia akan berusaha untuk cari makan, dia akan berusaha untuk minum. Tidak mendiamkan dirinya kelaparan, dia tidak minum dengan dalih sebagai tawakal kepada Allah. Maka demikian pula berobat. Sebagaimana pula datangnya seorang Arab bawui kepada Nabi saw. 6. Nah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, anata daww? Apakah kita dibolehkan untuk berobat? Ala namm. Maka kata Nabi, tentu. Ya ibadallah tadaww. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Menunjukkan di sini diperintah bagi kita untuk berusaha berobat, 6 nah. sebagai upaya kita untuk mendapatkan kesembuhan yang Allah Subhanahuwataala akan berikan. Inilah perkara kedua dari hakul Muslim, alal Muslim yang lainnya. 6 nah. Sebelum kita akhiri maka kita baca secara bersama haditsnya Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hakul muslimi على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس متفق عليه nilai yang bisa kita kaji semoga Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat Allah taala aalam sallallahu wasallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh